Ростика спати, я прийду». «Куди ти?» – перелякано запитала Роксана і схопила його за руку. «Куди він?» – глянула на Сміливець. «Не знаю», – відповів Сміливець. «Я проїхала, а ти тікаєш. Не пущу. Завжди так, як буря». «Треба, Роксанка, я хутко, Біля тебе хочу бути. А тут таке... Я недовго таке... Буря. Селе тишку десь Іванку. Вона, благаючими очима, ледве стримуючи сльози, дивилася на Іванка. Тільки побачилась і тікаєш. Синку, втрутилася Тетяна. Отак От ти до своєї жінки. Просіть його, маму, вхопилася за нею Роксана. Тетяна взяла Іванка за руки. "Не йди, посидь дома. Іди геть, Петре. Я буду, я буду хутко. «Таке трапилося. Ти розумниця, це моя!» – цілував Іванка Роксану. «Я скажу потім усе. Хіба не пустиш? Не пустиш свого Іванка?» «Іди!» – тихо промовила Роксана. Іванка, обійнявши її, швидко вийшов із хати. За ним вибіг Петро. Роксана, важко ступаючи, прийшла вздовжлави і впала на стіл. Вона не могла стримати ридань. Ольга кинулася її заспокоювати. «Як ти його побачив, він чи ні?» – допитувався Іванкова Петра. «Він! Я його знаю! Горб собі намостив, шкотільга око зав'язав. Побіг я до Пантелеймонівської церкви за мамою, вона до вечерні пішла. Дзвонар дзвонить, а я повз нього йду. Сіпає він на мотуз, у землю дивиться. Я спіткнувся. Він гримнув на мене, а я впізнаю його. Він!» «Дзвонар? Дзвонар!» Вони поспішили до церкви. Раптом Іванко зупинився. «Кирила треба. Де ж він?» «Той, що книги пише, Чернець?» «Той. Я його бачив». «Де?» – зрадів Іванко. «Він ішов сюди, в монастир». «Сюди? Ой, молодець Петре». Вони звернули у сусідню вулицю і незабаром опинилися біля монастирських воріт. Іванко штовхнув ногою. «Зачинено». «Рано, ченці заховалися, ще не смеркло», – засміявся він і, підхопивши прив'язаний мотузком дерев'яний молоток, тричі вдарив у двері. Ніхто не відгукувався. Іванко знову загрюкав. Хтось виглянув у маленьке віконечко і невдоволеним голосом спитав. «Хто-то вчеться, завтра прийдеш». І затулив дошкою віконечко. Іванко з пересердя ще дужче почав бити молотком. «Відчини, а то тебе молотком по голові дістану. Сьогодні, зараз треба». «Служба закінчилася», – почулася за віконцем. «Мені не молитися, дурню! Ти виглянь сюди і слово скажу, княже діло!» Останні слова вплинули. У отворі з'явилася кудла та борода. «Та тягни засу вище, глянути на тебе хочеш, що ти мені бороду свою тичеш», – лаєвся Іванко. Сторож підняв дошку і висунув голову. «Оце так, а тут бавиться у котика мишки. Кирило тут? А ти хто?» Буркнув сторож. «Іванко! Іванко? От так і я, не знаєш мене? А навіщо питаєш? Кажи, Кирило тут? А хто ти такий? От сорока! Такий діждився від мене киян, та відчиняй бійсів сину! Чей ти? Свій! Що йому скажеш? По княжому ділу! Дружинник, я в Новгороді був! Клич сюди Кирила?» «Або очиняй двері, бо далі не витерплю, розіб'ю!» У цю мить нагодився Кирило, і сторож покликав його до віконця. «Чого ти тут в чесі, Іванку?» «Виходь сюди, та хутко, а то ця сорока до ранку цокотітиме і не пустить. Іди сюди!» Тільки сторож відхилив двері, Кирило в мить опинився біля Іванка. «Ходімо, по дорозі скажу, підемо до церкви». «Ти що, жартуєш?» «Твого знайомого знайшли». «Кого?» «Купця свесько». «Генріха?» «Його?» «Де?» – схопив Кирило за плечі Іванка. «Ти ж ведмідь рукою дірвеш!» «Де ж він?» «А от ідемо до нього!» Іванко розповів Кирилові все, що взнав від Петра. «Та не розпитуй, поспішаємо, бо втече!» «Не втече! Я його піймаю, звірюку!» – гнівно закричав Петро. «Ти і здолувався, Кирило!» «Це людомирів син, Петро!» «О, молодець!» Вони дійшли до церковної огради. На хвітці висів замок. «Перелізм, ми не бояри!» пожартував Іванко і, виважившись на руках, перестрибнув через ограду. За ним стрибнули Кирило й Петро. У сутінках вирізблювала снизенька хата-сторожка, праворуч черніла церква. «Ти думаєш, він тут живе?» прошепотів Іванко на вухо Петрові. «Та тут, певно, дзвонар. Де йому бути?» «Біля дверей?» Спинилися. «Треба було Дмитрії сказати», – тихо прошепотів Кирило. «Треба. Та поки знайдеш Дмитрія, а дзвонар у тече, я буду стукати, а ти розмовляй, Петре». Іванко несміливо кілька разів тихенько постукав. В сінях почулися кроки. Старечий голос запитав. «Хто?» «Мама послала до вас», – почав Петро. «А що таке?» «Просила вас». «Ти відчиніть діду Микола. «А, це ти, Петре!» В сінях почулося шародіння, витягали засоби. «Це дід Микола!» – шепнув Петро. «Іди попереду!» – наказав йому Іванко. Двері поволі відхилилися. Петро ступив через поріг, за ним пішли Іванко і Кирило. У сінях було темно, з напіввідчинених хатніх дверей проникав тьмяний промінь. В хату ввійшли всі разом. На столі розкрита книга. Біля неї горить у поставці товста свічка. Іванко кинув оком по хаті, побачив. Хтось лежить на лаві, вкрившись з головою. Хропе. Дід Микола мовчки показав пальцем на сплячого і подав знак руками «Хапайте». «Діду, мама просила, дайте п'ять ногат, озвався Петро». Дід гузуючи відповів, «Ногати, е, немає синку, звідки вони в старці взялися? А хто це з тобою?»